والصلاة والسلام على أشرف العنبير والسنين سيدة محمدين وعلى آله أصحاب النجمعين وعلى آله سورة بخاري رحمه الله بيروت باب توجه نحو القبلة هذ كان يعني خارده أصان كي بلايك هلفت عمي مسلنا يعني ببارده ده أبو غريلان رسول رسول صلى الله عليه وسلم بيروت أبو غريلان رسولي Peyğəmbər sallısında bir ki, əmr eləyib, istəx bilir tiblə və qəbbi. Yəni, tibləyib, dön, sonra təkbirlə. E, yəni, şey öz ki, burada baxmır, səfərdə olmalı və ya səfərdə olmayanda və bu ə, söhbət gedir fərzdən. Sə, fərzdən. Lakin səfərdə biraz qiblə məfələsi səfərdə olmayanda vaxtda fərqləriz. Şimdi, məsələn, Səfərdlət parçamaşınla gəminə və ya qatarla Onda məsələn ki, bilə dönə bilər O, biraz fərqlənir O, qorxudur Aydın deyil Amma, istəq ki ə, Səfərdə deyilsən sə, Yəni, bu şey o ki, ona aiddir Yalnız ki, qiblə dönmək, sonra, ə, deməli, ə, bərabin, əzibin, ki, bilə dönmək İnşallah fərzdir sonra Deməli Bəra abin Əncəbin Qalayətini gətirir ki Deyil, Peyğəmbər s.a.v. 16-ya 17 ay qüdsət oldu. Yəni qüdsət tərəf namazların ibadəti. Yəni təvəccüdə qiblə. Və peyğəmbər sallallahu istəyirdi ki, Kəbəyə tərəf dönsün. Və məşallah Allah təala nazil etdi bu ayəni yani, ki, Fəqərə surəsi 34. Bəs qadınə təkkəllə vəçhə fi-səmâ. Yəni Allah təala ki gördüyü ki, atır sənin üzvün bizə tərəf baxır həmmişə, yəni səmaya baxır, istəyirdi ki, Allahdan istəyirdi ki, bəs qıbillə dönsün, kəbəyətlər. Və Allah-ı Allah onda izahatı verdi, deməli, kəbəyə dönün. Və səfihlər dedilər, yəni məqsəd yaxıdılərdir səfihlər. Ulan, bunlara baxır, deyir. Mə, mə vəlləhüm ən qıbillət müləyəti Yəni, nedən döndənlərinə səhəb oldu ki, döndülər. Bunlar qıbillələr var idi qəb O vaxt, Allah Allah Subhanahu taala ki, belə deyən ki, qulləllər məşrik və məğrib Allahındır. Yahdi mən yaşayım əsrafım. İstədim düzgün yapsın. Vaqəi istəmişdi. Səhrə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxt bir kişi qılırdı. Tiblə dönəndə o kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına gətirib bir dənə Ənsar qəvminin yanından keçirsə də namaz qılırdılar. Əslində olar. Qüssə qılırdılar. Artı 5 hamının eşidirəm baxır. Və o da dedi ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Kəbəyə döndü. Və bu vaxtdan döndülər hamısı kəbəyə. Namazda şey. Şimdi burada, demir namazda, görüşənir namazda. Allah bilir. Aydınləyir. Və Məli, burada yübə həmçin bir dənə məsələ var, bir nəfərdən qəbul etmək. Çünki biz dedik ki, Məsələn, əşarilər, mühətəzilər və s. əqidələr, onlar dillər ki, əqidədə gələk biz mütəvatır hədisləri qəbul etməliyik. Yəni, çox yoldan gələn, yəni, əhəd hansı ki, az yoldan gələn hədisləri qəbul etməliyik. Bir nəfərdən, iki nəfərdən. Dolayısən, bir nəfərlə insanlar dəyişdirlər qüblənib, onu göstərək bir nəfərin sözü hüccətdir əgərsə, hüccət ola bilər. Əqidədə də götürmə Sonra Buxarə və burada, bu məsələdə elə başqa bir hədis də gətirir, deyir, Əmcə deyir ki, radiyalların hudan, Bələ sallallahu aleyhü səlləm, mininin üstündə qulardı harada mininin tərə, hansı tərəfə də geçsə. Yəni, minilə qiblə şəh deyil. Aydın da minil minində nafirlərin mininin üstündə qulırdı, yəni dərəsinin asın Və at dönürdü, dərə dönürdü, layfına qulırdı. Ayındə. Əgər fars namazını istəsəydi, düşərdi aşağıı, qibləyə dönərdi. Yəni fars namazının qalanda düşər də aşağıı və qibləyə dönərdi. onu göstərir ki, nafilələri, yəni xüsusən əmmini e, idənsə, qorxusu yoxdur nafilə fərzlə qiblə məsələlərində fərqlənir. Fərzi gəli düşəsə, amma düşə im imkan olsa Amma ta ki, düşəməsən, qıl ələdən qatardır ki, əmədir ki, təyyarədir. Yəni, bazardan qədər qədər qədər qədər. Dostmaz yoxdursa, dostmaz alqına. Nədər? Avtozda indi vaxt keçirsə, imkan yoxdursa, birinci... Deyinən, bək saxladı. Azəm də saxlamasa 5 dəfə bir dənə vaqf götürüb yətdən duş bu problem də yoxdur. Yətdir. Yəni sonra burada yenə Buxara, onlar Abdullah Mirabbas rəisindən gətirir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz oxudu. Deyib bilmirəm, çoxatdı yoxsa azatdı namazda nə sə? Yəni çatı yəni nə sə artıq hərəkətlədi, yoxsa nə sə qısatdı az hərəkətlədi? Dədilər ki, namaz püsağından suraq, ya Rasulullah, bəs sən belə bildin. Və o vaxt Rasul s.a.q döndü qibləyə, qibləy dönüb, ikilərə səcdə elədi, sonra salam verdi. O vaxt ki, təzdən döndü bizə tərək, imam idi, onun görə döndü bizə tərək, dedi ki, namazda bir şey olandı, yəni bir xətadan zəttən mənə deyim. Çünki mən dəsin ki, bəşərəm. Aydındır, yadından çıxır, necə ki, sizin yadınızdan çıxır. Əgər bir şey yadından çıxsa, məni yadına salın. Əgər bir bir şək eləsiniz namazda, fikirləşin, yəni, fikirləşin, yəni, hansındadır savab, axtarun. Sonra qılun, və sonra arxada, əgər, vatıdan kitabı bilməsi və ya şəkdə qalsın, sonra səvcdəyirsək, iki dənə. Var ki, həmçün, səcdə insan xəta eləyəndə düzdür. Xəta elə burada olub ilsin, çünki namazda xətalar dörd növdir. Var xəta namazı batıllir, var xəta o rükəti batıllir, bir dən rükəti. Var xəta səcdəyə səhv demək lazımdır, o, var xəta heç dün altın dördür. İnşallah bir gün danışaraq hansılar batıllir, hansılar o rükəti batıllir, hansılar səcdəyəsək lazımdır, neyə görə? ha hansılar da e, hansı sərf olsa o heç də Allah bilir. Bu da bəsdir. Şeymanlar niyə görə güc sərtləri Allahın göstərişi oldu. Hə, birinci Allahın göstərişini olmuşdur. Ayaq qabaq, yəni əgər peyğəmbərə, o Allah görsən, qalandı yoxdur. Bəlkə şey? sonra cəhdlə başa ələ salmağa, indi gülürdülər. Belə Bizim də Arjantinləmiz, bizim də Məseləmlə şey, yani şey, so, şey o, o Mədinədə olur, Quds məhkdədən qabaq idi. Quds ümumiyyətlə neyə Quds peygəmbərlər şəhəlidir, Yerisələyində. Orada pe bütün peygəmbərlər çoxsa orada olub. Davud, Süleyman, Musa, İsa hamı orada olub. Peyğəmbər də orada olub. Quds birinci məhkdədir. Quds kəbəd, vəli, birinci məhkdədir. Quds kəbəd də qəbəqdir. Quds kəbəd də qəbəqdir. Quds kəbəd də Sən qabovdur. Mən birinci məscid Kəbədir dünyada yığışdır. Bu platform təmiz olmalıdır. Zətfən e? dəstəmaz verə sonra yəni transporterlə vurmadan. Paltanı təmiz olmasa sən dəstəmaz, yəni necə təmiz? <gülüyor> Sonda ki münəciz var, belə paltarlarda. Məs sonra. Ha. Sonra dəstəmaz alsan ki gövdəndən də öz başqa paltarda o keçir, qoyandan. Ha, yəni səndə necə var paltarda? Mən daxtamaz ala bilərəm onları ki, soru qeyb-i... Bəh, ala bilərəm. Yəni deyək ki, mən paltamda nəcis var. Mən daxtamaz alıb, soru qeyb paltanımı dəyişə bilərəm? Yoxsa qəri paltanımı çıxardıq qəri dəyişim paltanımı, sonra daxtamaz alıb. Cavabı inşallah daxtamaz alıb bilərəm. Əyək, bax ki, var, daxtamaz alıb, soru qeyb paltanımı dəyişirəm. da nəcis daxtamazı pozmur. Onlar bilərəm.